أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم استر عيوبنا واستر عراضنا واستر عراضنا واستر عراضنا واستر عراضنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ أحيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وبعض يكون الله تبارك وتعالى الذين والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم كيا سياتي متفلي صد قطيره من ان شاء الله تعالى من سوره التوبه المره اشياء جمات nderuar ne ravl ayeteve pra ayeteve me teselit kemi pun gamazan surre utouba me ceshjen e kurthimit as ceshja e kurthimit të eshja e kursimit pasuris, atë eshja një njëri e të bon një jetën e vetë edhe lozët për ta, edhe desh prana saj. Këto janë fjalet të cilët dhe komentohen sot, insha Allahu ta'ala. Nëndahat në ditë jesë, kursim i gabuar i cili përfshin në vetë e kursimit e gjahilave, para islamik, edhe kursimi islamë si hëzlonë Allahu Jelle Jelaluhu kërsat, me sigurisën, me sigurisën dhe di metodave të kërsimit, dhe të diskutohët edhe kërsimi e mërtuar islam, a ajnë realitet i takon kërsimit jahilave para islamik. Fëmja është a i të ratë i pra, është kërsimi bashko hënë. është kërsimi bashko hënë. Allahu Jelle Jelaluhu vë Jelle Shano, në suratë të tëvë, në i ka tërhejgë vërhejqin, në i ka tërhejgë vë përqeshtën e kursimit. Sot në këtë bot, ka sisteme kursimit. Sot ka libreza kursimi. Sot ka bonka kursimi. Loj loj sistemës, loj loj shteti, loj loj disipline për luaj qenë e dinarit, për të simë në mëndon, ai që ka punu, se ki dinar sot nuk ndohë, do të ndohë të lesër, edhe e kursen me një mënirë prej mënirave. Allahu dhe në zhëlelu në ka fanë, kurani kërim, u në në dhina, jeknizunën zhëbë wal fiddah wala yun tëku nëha fi sëbili Allah fadashiruhum bi aðabin elim ata të cilët kursajn arin edhe dukatin ata të cilët e kursajn arin edhe dukatin edhe pjesën të cilët dhud një Allahum të vërfurim nga ajët që e kanë kursi nuk e japë e bojn originalin të vëthin edhe pjesën e sadaka dhe star që ka i bojnë a ta e dhëtën të thonë pra përkëzëj ato me një azab të madh i sili ka mjë kap nesër a e azab ban në dhe të dhim të të noja të thonë të beshë shirëhum bëja bi dhe bil e lim pra ki ishte përkëzimi ajetit ata që kërsejn alton në dukatin e ruin do me thonë edhe nuk e japin zëqatin e ati nuk e japin zonët e ati ka ndëzëju të reguja haftës se nesër ka me i kap zjarë i gjehënemit me dhim të të të noja ka me i unë këta jetë ashtë përdojrë fjallat kënëz fjallat kënëz e ka përdojrën e dhe të rinjë dhe gjëmatin dërua fjallat kënëz kër përdojrëm gjuhën arabe në nëmkumtojmë disa gjona ndështëa për gjëmatin tonë të pa qarta a u përdojrë fjallat kënëz ashtë për qëllim pasuria e sila nëmë toksohet pasuria e sila në rastët e vjetra ashtë nëmë toksu e ta është banka nizohet pra ta është vejët në bank ka banka në bot loj loj banka ka në bot ka banka në bot të sile t'i qoj unë e parët e mija me mirujt në morin dita pare në mujt për me mirujt parë dhe të thët i lohune ati pare prejtë mijave që kam një mi mark e në mujt duhet me avlon një mark ative aponisët e pesë përning me mirujt ato pare kërë shkoj me lip me midon ka sisteme qera kërësimit i qojt parët në bankun edhe me mirit me mirit halal edhe me mirit harap me mirit haram dhe me thonë me mdojnë kamot me mirit halal dhe me thonë ban ka me punu me ato fare e tani me edafitimin këta miljeti, miljeti jonë se ka pa halal as din vena me mendu për këtë pëse njeri jonë gjithmon e di sistemin bankar të ati shteti i cili është interesu me i morë para të jonit edhe me punu me ta a këti me i dhanë për qingjë të cilës ja ka vuhemin kamot A asë njëri për e tolve nuk i shkon me një a korë me thonë ati drejtonit bankës apo ati që ullëhej qëtë bankë mirë. A ka sistem apo hojgës për shemëm. A ka sistem qëtër bankën botë. A vetëm ki sistem asha. A ka dikon sistem ma i dhukur së kinë bankë. Ka. Ka nëse je interesum. Ka. A i sistemi qëtëri bankës pra është. E ka emnin banka islamike. A ti lihen parët edhe para se ti lishë duesh me ullë, me bisedu me atë e që e ullëhetjë bankër këmë shku drejnë qalterë i kam 300 miljardë në arqëtorë umin bankë edhe për, për një 300 miliardë kur të i marë 11 miliardë kamot mazët viteve po ullësh e bisedonë me shefin e bankës për disa qeshkje atë punë për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Pra një nji në market me shfar kushte do të rrin paratë mia këtu, por me di kushte. Me di dy dhi mënyra, ose bataj pak. Unë po i thajë kiti. A do me i rrit me të rrit parat, apo do me i rrit? Do du me i rrit. Le para i parat, çesaltë re kwa. Nji market mua tani almin market zin çopet i rrit. A do me i rrit, po do me i rrit. Te at harë pra duhesh me boka kontra. Duhesh me ul me boka kontra. Si si rrit ato, boka joni slabe me këto 100.000 mark me sigurisë dhe do të punoje me tanë botën për punët e veta e ta është i pra me 100.000 mark tuat edhe 100.000 mark bonka që i ka veta do të shesim edhe do të blejmë nga një vjet a jetit me neve që fitimin të dojmë bashk dhe bashk për ati kam pru parët fitimin një vjeqartë 100.000 marka dhe me do bashk me bonka bonka ka arrit nga njërzit e shkas islamik që i ka mrejra me besk Me fitu prej 100 mijë markave tuaja, 100 mijë qëra, 50 mijë ti, 50 mijë banka. Do të thotë krihet veti ti ke 100 e 50 mijë markë. A je i kënaqur me licencën si e banka me çu parat? A je i kënaqur me licencën me çu parat me një bankë ku të ndimermo? Ku thoj apo merr drafa? Kto as kjo vot, ke kjo vot, i ka këtu këta elemente, janë prezente janë këtu elementet veç mëslimans janë këtu përnafark veç ato shka kursejnë nuk janë të ditë me kursi këtash këtu janë punët momentalisht në moment janë këtu punët maharat unë kam pas një qip lira edhe halon njërës dhe tonë unë mitën të prish pjatë vetra e të andru se kur të prish i shpjene vetër dhe një qip lira ati edhe me gjith me ndo pojnë notën të në të përpunti ma i ma fella gje kur sa kur kur se kur dole dhe një vërblira ati falam ati dhe një vërblire e mollet i kanë marë parat i kanë fut në tok parat e shtrejt asë i altoni edhe dukati cilë në prishen i kanë fut në tok i kanë fut në tok i kanë siguru kanë dhe që i kanë harru ku i kanë lonë parat edhe kjo kanë kan dhe këta e kanë bërë dhe shtecat me harët Një shtetë kërë e ka sulmu shtetëin qëtër me sigurise me vete, posë qera me veç ushtarve edhe ushimi që e merë njarë modë për me sulmu shtetëin qëtër shka merë me veti. Merë pare shumë, merë pare shumë, veç a pareve që ka merë me veti a i shtetë që i ka shku shtetëin qëtër me sulmu. Altan merë shumë, ka ndohë që si tu i ka i shtetë prea ti shtetëin qëtër i, i kanë vorosë parë të veta edhe i vorosin aqë bukurë edhe i centralizojnë i, i, i morit konceptin e venit me i hartim të vizatuar bukur se ku janë parët kurdo kurdo ato ati veni i kthejnë pra su kur shka kanë do nga të larkë prej vendeve tonë këta e bojnë shtetët po këta e kanë bojnë dhe privatniket njërzit privat i kam njëshin lira, djëshin lira s'kam qjef me mi pa baba, s'kam qjef me mi pa nona s'kam qjef me mi pa gruja e veç une du mi i dit ato i futin të tokë me një venë ton mam e mamëshon reja në kub të kreja se dhe e kam lënë gjalin fukara dhe grun fukara edhe babën fukara kejti kam lënë fukara për shumë menë se së përdu me i pakur kush prej shumë menëve ka njërëve kanë bërë këta dhe më, kanë jetu të rinë fun si jam kanë pa hajri dhe vato Allahu zhëllë në zhëllë nuk a thonë pse kësa i pasurije që pofutët në tok si hajri së për shifët në nëndë dhe të nëndë presje n فك ساي پاسوري يا هيرس پرشيفتي بمروثات ستو. دا قرآن کریم. چه کي پاسوري؟ ايسه لا ورثات. ادو نو کي پاساقاتي اڪاين من كل كيو اش پرچلينه آيتين تو زوت. دا قرآن سيده رضي الله تعالى عنه ايوما مال لم تؤدي زكاته فهو بكنز وايوما مال ادي زكاته فليس بكنز حتى يكون في سب مدفونا في سبع اراضين A se cila pasuri? Pse thonë se ia yab gëchatin ti? Nuk ka shkënd më. Edhe me çën e vorrosur 7 katok të posta ka thonë al Zumeri. Se cila pasuri? E kursiar paligjet e Allahut, edhe nuk ia ke dhënë gëchatin ata. Edhe me çën përmito, ka thonë as kënd, edhe njat më pas. Ka thonë këndva, edhe më pas njat. A fjala kënd tani halas as kuptoi te jematin dersin e sodit, kur duhelia ajeti i dit në vazdim e shopi u çka ka kët prektoi? ka thonë Allahu gjëllë gjëllëruhu gjëllë qëllu aja të mpalli ka thonë Rasullullahi s.a.s. një hadis të bëllë dhahb të bëllë lfiddah i malkuar është altoni i malkuar është dukat shtu ka thonë Rasullullahi s.a.s. i malkuar është ani i malkuar është argenti për pëse islami shto pëse fa ajon të malkon këtë digjone ka së bukra së litë më të bukra të kësa i botë islami ka malku I ka malku Resulullah sallallahu alaihi wasallam. I ka malku Islami nëse i ke në spi pasaqat, këtë qëllim e ka. Nëse i ke rujt ato rojet pa drejt, edhe nëse i don më shumë se Allahun e pejgamberin alaihi wasallam, janë të malkuara. Për shkak të simaterive, simaterie nuk janë të malkuara asçi i ka malku Islami, si pasuri si pasuri absolute, si pasuri stolidhë, kështë stolidhë se e johëtja nuk janë të malkuara, ama me i rrujtë qishë nuk sotë Allahu gjëllë në gjëlelu janë malkim. Dhe pëse janë malkim? Dhe se nuk i rrujtë qishë dënë zotit, pëse janë malkim? Malkohën ato sa që si je malku ti pra natime. Malkohën ato përshka sa që si je malku ti. Qka përda shka me pas? Përda shka me pas të i detë. Në fej kej altonin të shpia Edhe kej mbi 90 gram Zë qatë i njepja Shka është mo? është i filtruar mo është i filtruar Shka dë me thonë fjallat zë ketë? Zë ketë shqip dë me thonë rritje Zë ketë shqip dë me thonë pastrim Enne mao vë të tahara Zë ketë dë me thonë shqip rritje Fjallat zë ketë Shka kish bën plepi? Kish bën zë ketë arabisht Shka kish bën? Arrit Shka kish bën uji? kur ka kalun në stasjerin e filterit qiteti shka bo zekal ma u ashtë pastru hui pra fjala zeket ashtë filtrim edhe rritje ashtë pastrtim edhe rritje e kuj e, e pasurir e jab zekatën e ke rrit pasurir e ndalon zekatën e ketë kurat e ke bët vogël e ke bët padovi e ke bët mas vogël se sa e ke unë kam më alëtane e se jab zekatën shka, shka ka atu i malkuoti me ta, thon tëba lidhab, tëba për tëba, i malkuara sargi, i malkuara sargenti, i malkuara zotria i thini nuk i ka ruajtë, nuk i ka kursi mirë. Në sura Kat, Kur'ani i Kerim, sa ka dëngjarë shum çart edhe e dëgjuar te xemat e prej ulemave se Musa alayhis salam me lutimin e vet me zotrin e ditur te thini Allahu i kizhon diturisht shumë e ka pas e nën khadir, galapit dë mpalli, e ka pas galapin khadir, e nën së përja dhia ka marru, në uftimin e ti, disa njarje të cilët i kreua i nërrugë me Musa Alif Seramin, Musa ishte i befasuar edhe i habitur se qka pëndon. Njënja përja t'i me tri gjonëve, si kam për qëllim i së për gusat, njënja përja t'i me tri gjonëve, a i qka pëndon me një pshata gje kur ka ardhë me shoqin e vetë, lipën konak e nuk i banën konak a i pshati do s'pët bajën zara konak kur t'alon udhën e Allahu do nuk dbojnë konak kur t'alon do, rrugën e për nga meri ta i sëratu sëram, su metin e ati nuk dbojnë konak, e shofi njeri në udhët e dera gjamiës kur dalin pjatije se ka metën borë me gjith kalin e vetë edhe kalin e ati judo kotari i vogël meshti mrena edhe dho me amizhve judhim me qarshafat me ashtru se aj njëri qenë ka rukëtar im njëra i pshat e im njëra i gjemot im njëra i popon që në mesin e ative kjo ndohë im njëri aj me dit aj popon në atras se si ka veplu ma miri be me mënej dhatë për jashtë ta mos me hinë shpjene vetë ma miri be e di shka janë hazër njërzit me thon e kam ndërmen shka janë gati njërzit me thon thë so, njërzit po që shmi shtimë rejna dohë një harë e kishin pas hinë Turkijës i kish pas boj njën i konak të nga që kishin vedh e, pol, Turkijet, e bur, apaj, për në Turkijës që pashin vedh të bura unë gje gabova në kursi, sot apë e kam hip në kursi gje ti gabove me mu e sot pra porin bashk nashka jemi kanë gabu dhe njën i njën i njëra kejt njën i njën i njën i njën njën i njën i njën i njën i njën i njën i njën i njën i njën i njën i njën i n Kër ka hip në tren, atë e ka gjegat, ka rikën atë fotelën e ka gjeg me cigare. Shka mi një bojë qerve, si të knena, qeveria, shka mi një bojë? Shka so, në tren, mojë, se njoni e ka gjeg këta me cigare. Qetre e kesh putat kutinë ku shkullën cigaret me komse të ka pa, kur kush e derdi përshë, njoni e ka pris të uja, gje qetre e ka hek lomen, a me hip në tren, a mës me hip. Me hip në tren prapë, me hip në tren prapë prapë me i, prap i pranur njërëzit mrena e këto Musa a.s. edhe Khadri pas kënëshku me një vend në kalim edhe po i lip kon konak me një katon fa adahu aju dhajifu huma Allahu ka thonë kurani krim nuk i pranur mrena nuk i pranur hajda as kemi nësot mishme për qësit ati me i mrena ato, ato, ato qoshe ato fotela ato, ato qilimat bukur ato, ato rëgzina me t'i teru në t'i e e tani me dhonu ne buke çaj e lepo shkoj me nejtë rritin mraz gjithë ditën Musë të nga marina Allahu Jelle Jelalu edhe shëku në ati të silit Allahu dhëturi kish të dhon ma shumë se Musës këtë i ka të në Allahu Jelle Jelalu Musë a.s. Atejna hu min ledunna hukma atejna hu min ledunna ilma fa une kam susa Allahu Jelle Jelalu sa shpe nga mar ki fa une i dhash dhëturi Kaj ka zonat di shka sa kanë ditë së njës shkurtimisht si të mëshme në ka zonat. Musa, a.s. edhe që ki njëri në njëje, të hes. Në njëje të hes edhe në njëje kanë pas një punë. Fa, Musa, a.s. a, a njoftoha një pak ma detalisht. Fa, po, dhe njoftoha një pak ma detalisht, fa. Ndë gjopla, ja Musa. A i shka shka për nga berë, pi ka zonat pak muhabit, ati shka për nga berë. Fa, unë i di dhe gjona, që Allah u ti së ti ka mësu sa jam usa ti idim dë gjona që Allahus më mësoj mua fa ki plombi që anal në nje idim dë gjona që Allahus t'i ka mësu as t'i as mua një bisejt shkurt për njoftim një, një bisejt shkurt për njoftim me një një qëtërin edhe një arpa e përësris pra sa mua më mësoj Allahus dë gjona që t'i sidim ti e ti ka mësu dë gjona ja musa që t'i si mësoj mua ki plumbi sa i din dhe gjana prej Allah që Allah së ti kamësua, së ti jasë mu kja është një pësim ju a më konek s'ka bëni katuna gje i mjër i dopti që nuk e din se dënje ere kush i ka arë të dhera i mjër i shkrati që mëndon se kejt njërzit duhet ki me dit a ke për meshtim rejna a s'ke për meshtim rejna i mjër a i shka ka dëshiren me njerët letër njëftim me pranu misafirin i, I njerëj aji që përmeshtim rejna dika një duhet me i dit karakteristiket e ati historien e ati me ati tali me i bon konak ahtja kishin dit ki katun historien e këtive diburrave e ti kishin fut në konak mrena allahu Gjel gjelalu shfar mëshirët edhe shfar rahmeti, shfar bekimi ka pas me i bon ati katunit dheri sa tjetë bota dheri sa tjetë dunjoja e bekoj Allah u gjelë në zhëlenu u mahalë në arishit në gjithë pësa mëri mila asë një mëramje e boni një shë që i për nga meri një mëramje e boni ati ka med me ndi bekur halasa në zbotë të lasë që një 1500 vetë shka bod në përqera vene shka do mëtoj njëri mirë me të kaporsi ka shpia shka do mëtoj njëndërshmi Allah me të kaporsi ka shpia në fundin e katolit zotri u sa në lu pak sa këtë murin që asht Po vë dha fiha didarë yuridë që ngapdhë. Pa qabëu zakimuri çastra si muta ndihonë ti duhet me drejtuketa. Musa alayhis salam ashtu ka çënza po thehë ahla tek tot mblekmia. Ato jis na futën konak mrela pian vëroi nurnata. Paçak në Gjermani në Düsseldorf kurishën e Imam age erni horp piktu me na vizitu koxha imam nëtë kohë prishin murnat e to këto, ka qenë viti të atë dhe tepë murnat kohë edhe aj për të bo Sokrat për të bo filozof e për kja kalu Sokratit e majzin i liderat në Liverkuzër sa murnat nuk janë kuran murnat nuk janë kuran po do në me legalizu punën e rënimit murnave me botë pafajshëm këtë pun sa murnat nuk janë kuran Allah nuk ka thonë kuran se muri, muri, a e borë dhuk me qenë me murë s'ka kësi ajeti në rabi, argumenti par argumenti dit, në rabi kur kun s'ka muë e pa mirë me burat pëse përrejnë pëse përrejnë tani kërësënë halkit përrejnë të në venë shumë i nëti me të thanë përrejnë në rabi a këshkutin e pa rabi në kejtë e këhetë kejtë ke arabi jo, e përse dinë pra më se këhetë, shruj pra më të fëllë shkonë me dine e dinë prej qitetit e dinë prej ati hotelit pak si haji e thujnë italeves, që të mbëta shoat shërin e me dinës trishka e ka ndërtu për të cilin hodgja në slupçan ka dhej se kej qiteti ri komplet ash me shpia edhe me murna edhe me oborna e njajta vazhdojnë për mëtë ka pjesa e re e mëtë kës Ja, në Arabi me dine dhe në gjitë. Tu diti ki, se cilë i ertë me duvarë, me murë, edhe shtëpin vete. Ur në, pra. A në Arabi, po në Arabi, ku së ta ti e se kejti islamë është në Arabi? Në Arabi shka s'ka. Po këtu se ka kur, në kërë Arabi e në të riemone, në kërë anë. Ska a mërë në kërë anë. E fanë, midirë gjamirë, se ishte qështje e padurushme, Për qatë Sokrati i thamë hodgës vetë, ati filozofit vetë që e kishë hodgës, që e kishë hodgës, për thamë që e kishë mësus, fa përdu që të kamë mësus, për dënë vërtetën për edu ma shumë se tje. Edhe unë përdu që të kamë hodgës shëqë, për hakun për edu halam ma shumë, për rejnë ti, se në Kuran ka duha, në Kuran ka duha, ashë përmen në Kuran i Krimi, e kua përmen, wa jada fiha jidaran yurid an yantabahu faqa yantaba fa aqama ejete nymur fulkatune strem fan duot me drejtu u keta pra muri kanan kurani kerim ela per shka kana a per me ranu kana kana permen a per me nid me drejtu sama kana permen kurani kerim me me ndertu sigete strem se moske me mos ndertu ose po se, po. se moske me ndertu ose po, se po. Fa, o, ti, zëtëri, këtos në ashtinë në konak, këtos në avanë bukë, këtos në na alanë natë në rrugë. Fa, kjo punë, së të shë ejonja. Kjo, ati dhe, drejtini i murit a puna jonë. Jo, tha. Jo, tha, unë për du me di që ka ka në tapë, shka për delë ti e punë këto. Fa, dur me prishnë i armurin, s'ka me bizdu. E prishnë murin të rinë punë, edhe janë nisen me marut drejtë. E kry, tha, ber, gurë, ja këtër ja, otë i zëtri pëse më qëllu me bo këtë punë ta shi që dhe në më të menë përsh ka një këndë për kërën e tehtegu në këndu në lehuma pa ka një këndë ka një lamë shpasurije në më të menë ash i këtive së njëve ash i këtive së njëve këti doarit, këti murit unë e drejtova më ti e pak kërë të rritën ato këtë prabë kërë të ndërtojnë ato i gjojnë para ma fa alë të dhali ki minë emri, minë indi unë e se bonë me mërën të ime, Allahum ka urdu me bo këta kam fanu le mo se në ratë të ime nuk ka pas këndë mështëllim, po pas ka pas një letër pas ka pas një letër ku ka qenë e shkrume ku është lomë shqipareve pas ka pas një letër e shkrume në ta ku është lomë shqipareve, si do qështë një pasuri ka qenë nërta fjala këndë dhe fatë pasuri e së trukullua edhe ka këndë ku si më si i për zëqati si ti i për zëqati është pasurje rëndëm qëka ndodhë nëse e më shtjellëm qashto edhe s'ja jafë me zëqati Allahu Jelle Gjelaluhu në Kurani Kerim e ka definu qartë ka thonë një ditë për i ditë dhe kur do të shkojsh në gëhennem që se ke dhonë zëqati në asa i pasurje Allahu Jelle Gjelaluhu dhe ta merë atë altan atë dukat atë pasurje shpare dhe qovë Edarmatur prish punë. Çfarë do të thotë si s'e ke lënë dhaçtin? Ka thonë e baj pllaka. Kjo është tek Kurani i Kënd. Edhe në hadith. Edha e ndaj yzarën me jehenimet edhe të përzi ti me të. Dom se këto kanë një definicion Islam burrat ndërua. Kanë definicion Islam thot kështu. El jazau min jinsil amal. Çfarë do të thotë? Paguhës dënohesh ditën e Kiametit me atë punjë që ke punu. Do thotë Qka ka gjohë që e ke pas në përdojnë në këtë botë dhe këta në nënvizone për e dërësit sotit? Qka ka gjohë që e ke pas nërë dërët e tua në të në të në të në të në të në të në të në gjavë? Edhe e ke dasht ma shumë se i badetin e Allahut edhe Allahun edhe për nga merit me atë kemu ba za për dytën e të jamet. Se kuptu, shemë vëjtë e bojnë qartë. Diferencioni gjithë mëna i zorshëm edhe ke pas zemër në ta e mësë ati e ke arrua laun një kallin gjehenem prej zjarëmi gjehenemit me të shkelë, me të bëhe lash e ke pas një armë edhe prej asoj armë e ke pas në atë armë ke pas aqë zemër e ke arruat në berin e allaut edhe i baditin e ati mësë asoj fshin gjithë ditë në gjithë natër fshin, fshin, fshin, fshin, fshin, si fshin gjithë ditë në gjithë natër fshin gjithë ditë në gjithë natër e për shtimë në shkaj përmena këto dhe Hola, hola. Si më të shko kërkon? Të thonë ndal kështa pat në Zenelin në Xhamolin. Ka në Zenelin Xhami dhe Xhamal sot më s'pat me mua. Zenelin që është thovës në fikë, altiën konakt 80 burra në thom. Kur e vrava filoni, kur e rrava filoni, kur e mita filoni, kur e rrava këta në pazara i kurën poli, ishin boshum. Xhamoli i mërr sot dera krijën tok. O Xhamali tani burr sa atë ka ndonë maratijës i blavit të ndërnjarë sa uhur njëherë për shkurti për i bitha në pazar sa me një ma gjupo Allah ditën e pazarit hajvan me. sa po qka në bëmajtë vrami sa po tha evrava sa pse më patreze në elim e fshin e lana te e fshin e lana te dhe dënë më shumë se Allah me ta i ndërtojët ditën e kiametit për i zarë me gjëhënemit me, me ubo me ta azabë Në baba gab meta pron toni me ruitor faze çaq enza in jahanna mir enza in jahanna mir eda sa ukwa beha judibahom u tkwa beha jibahom etas dojae te saite reziksh ma shum jo si jemi ne allah allah ta nxitem loje qi kemi allthonin na islamin duhet me ditishava bomi allta nxitem loje po te gjate ja japim apo na islamin duhet me dit saite anlan ayte anlan sod e ka temon ka fon janojnë të parënë harë një rjutë atë fa hekurit altonit mëzërë në gjenimit për me e bo azat në balë në më një në balë e pastaj në nësjetula e ma dhe në shpinë më rjarë në shpinë pra e pjekin mirë ka më fanu në le më pse në balë edhe në nësjetula në shpinë pse kështu pse kitë dëmim ka që ashpër e ja afonë zëngini të, të një sepë ze qakë a i cili fukaraja ven me i lip të dera parën pun shkeba parën pun ka thonë po më rëlë kanë vahë parati pra pikë të pëjanistit a thonë kuraj afrodhë nga edhe se ka kini jetë mjë donë afrodhë nga jakë than anën e lën ka një një onë prej onëve kur ti lipë ai me zho jakë than shpinën kur ti lipë ai me zho jakë than shpinën pamplafti ku ku ku e kanisaj për mos më tepruar se tepron Islami kur Allahu se tepron sa se ka e kanisë balli edhe na ti realizmit ja ka kthish spinën onon onon do t'ja bëjmë do t'ja do t'ja hekorosin me hekur të altorit janë nën usar në jehenim kur ja ka kthish spinën edhe na do ta dënojmë për shpinën al jazau min jinsi al amil faqoush ashtu siç ti vepru dënohesh ashtu siç ti vepru e u ma yuhma aleha fi nar jahannam fitqwa biha jibahuhu wa julubuhum në vuhuru hum ka thonë kërani kerim hadha ma kënëstum lënë fosikum këta jo eru ishi pra këta eru ishi përveqit dhët ju thot atë dit për dhëku bima këntum të knizun edhe në shijone atë që këndja patu vëhem në s'ka i pshësit qapit Shemër, shijone atë që ka eru ishi edhe do ishi edhe limo ishi të ka njërë kër i kanë për shemull disa pjesë taltonit pasurive që e ta në atën apo ditën në mbjullin derën për i mrena edhe zdojnë as gratë me i mrena para shka do kohëta marrë ka dolara a fund të shka është edhe i njën ato i njën kusëta kur kusë vizhlas edhe me ndonaj me vetën e i ferifis e ka bo po betin e ti qira mësë janë pakumës mësë ka gjithë njën shka mësë ka hungës mërë edhe ashto budoll janë i fshin altonin me mëndin mërë edhe ashto janë budoll e shka mu bajnë ke filojë, Lirat, altoni një, në tokë, në midi drevit, 500 vetë. Kur të alderësh, hazen flakë, 500 vetë. E kipë e fshinë, zara mëstë mi këtë e fshinë me një aktia, ku më ditë. A i në tokë 500 vetë se ka për që dërë fare, në që 500 vetë se ka për që dërë fare, nujë 500 vetë se ka për që dërë fare, kemë shëllë dërën të për mërëna, në i fshinë mëstë i mikët, mëstë i banë, më plonë, e kur dia një është pra sa lira i ka kake një ditë tramcot pa një ditë tramcot pa se 100 mijë markë, 100 mijë markë, 70, 70 mijë markë. Po 70 mijë marka janë do biznesmenan ndonjësh ti, e kanë shëtitjen e mujn, por më punon ka flen la por hotelash, kanë hotel, hotel flangjet, i vitiz i ban kontrata, vjen te spija, 200 dollar në automjetin dollar, 400 dollar në automjetin. Ha tin kjoën edhe i japin fund edhe 100 dollar e di e janë dhe nga përdullon, marë e dhashma shka ka në këpërdullon, unë një shokë e kam, se unë shokë nga përdullon, kezë dhe njëna i kam. Pa të përshka unë e së pëtut në heqë? Se unë e shokë dhe njëna, së mi bajë të karatë si ju shokë, me të imanë të të nebara mililitit miljarë. Shokë, shokë, për ato zëqatin kërë për majet, dhëshin një dolarë përbojnë. Të në p Printi, i, i, i, i Dubaj 10 milion e 500 dolar ditën në kontre ati ishka hinë prej petrolit ishte kjo e shkryme në një revist e ka e një më qëtëma në këtë revist e lezova. në zova në revist e në më qëtëma e në zova se 10 milion e 500 dolar më... në pashkudu dhe një pasanik e ku jë një prana pasanik në jë një pasanik në qendrën shpirtërore tonën Pëse me atë që e kemi, jemi të knasër. Me atë që e kemi, jemi të knasër. A këni pas një u në atë që ka sa muslimanë. Ndokët dëmeharë kam thonë dështë anë gjami. A i këni pas një të ative që ka sa muslimanë. Një mi markë tri vetë, halas ka dalë për toke, halas ka bi, tri mi markë i veshëm. A ma asitëm shëllëm i mërëllët. Dive qërë, digishtë amërëllët. A i këni pas unë të tonë. E kini pasur të tonë kam dharë, gjimë se në në sumurit ndorë, gojën veshën veshë. Ndurë. A dhini pëse kështu. A i cullion ashtë culli ati i babës shka qashtu që i shash, edhe aja ashtë i buskeshur. Qashtu që i shash, ashtë i buskeshur edhe culli i babës buskeshur, ashtë i buskeshur. Culli i babës i culli ka 190 milion dolar Ameriken bongë e ka emnin Boris Becker. Bëjt dhe ka Oj, të njështë të njështëri Zënë të njështë njështë Najmë E shka me të bo Mi po a flupë qënë lija një qimi dolarë bëmë Dhe shkeshet gjithë dit A i së pokeshet, a i mërëlt A i po fole pak gjithë A i fjallak e gjermanishtë A jeni të knaxur gazetari? Jo Nuk jemi të knaxur E kur dre knaxesh Kur knoq është jathru? Shka, shka me t'athru t'i halat për me qeni knoqër? Villën? Si më mirë. Shëndetin? Si më mirë. Autoritetit? Si më mirë. Pare? Si më mirë. A jë i knoqër? Së si jam i knoqër. Etë shka mundë në pra? Shka mundë në kush i ka fa? Etë gjepat plëpë, hoteli plëpë, sofra plëpë, shëtitje plëpë, balonim privatë, 500 mi markë një lojë. Një lojë, katronë minuta, 500 mi markë. A jë i po përse si i knoqër dhe emra shpras dhe pi plëp këtu shpras këtu Allahus ka hi Allah me hi Allahu gjellë gjellë me qeni menjër me fut dashurin e Allahus me hi Rasulullah më një herë bërë shumë i knoqër më një herë shumë i knoqër bërë ama Allahus ti mësjeta ti zavëncon ato me këtër sen edhe mo kërë si i knoqër kërë si i knoqër Njëri jone a këni pa njërin ton, ishkreti, ku ishi aja ti, livron me traktor një qënë kuval, ki përskajt ati i livron me një ka dhe me një ljopë, me një ljopë dhe me një bullitë, veshën veshë gojët. Po që i shkon me një me thonë se, e, kipëse me kështu në kështu, ki nat me ljopën edhe me bullitën, kënoqët. Pse kënoqët? Se ato para veti i konsideron dhe vetat edhe i donë shumë i konsideron dhe të të situara me dorën e dhe edhe i konsideron, i, i donë shumë ato për shkak se a i ka dhët njëri jonë ka Allah njëri jonë ka besimin e dhe njëri jonë venë me ndëgju këtu venë me ndëgju këtu se si e to, që zhub me e tu dhe emrën e ka të modhe për qatë edhe sënia jonë i vdëshun, i vdëshun kam dazë në dorë poshtë ju kanë bërë komët ma vita në elë keshët këta e banë kushë Këta e banë vetëm muslimon e dhe fmija ati. Shka ta më nërmenja? Me morë një gruët për ati dhe a gjë? A më në pajten me pa dhe nisëm? Për shemblë, ditën e bajramit, i kibleti i kostim asaj, ditën e bajramit. Aja do ditën e bajramit kostim, do ditën e tatmorsit kostim, një maj do kostim, 25 maj do kostim, 23 december dhese do kostim, natën e Novogodinës do, Kostim për datë lingjën e shoqësteme Kostim për, për datë lingjën e shoqitem Kostim për ata kostim E pa jo kostim e më një dutë më janë gjithë asaj pra E kjo këtushka është kjo Kjo këtushka e ketë Kjo të shpija është kjo A ka shumë kostima kjo Kjo vëq pun për lid Vëq pun për ban Edhe që për i ban për të më ndër shumë interesant Për i ban ndër, për të më ndër Kur së për të akë thanë fjale në fjale Ata është për Ramazani ahtë njërë, a i këni i përgrafë, shkaj zë Ramazani dhe njërë? Rau! I janë shumë gjimishme i përgrafë, shkaj zë Ramazani. Se burra kemi pa, pa! Burra kemi pa shumë. Po, për të zëzë vetë një grua Ramazani e ka përgrafë. Po e kishë pas që i e borënë, hamë sa vahë, hamë në kështë. Që që do dhe thonë, shkaj interesantë, edhe kër e ka zërë Ramazani, shkaj e kënë punë pë Në Ramazan, e zanë me për Ramazanit për po pastronë, për po bën përnë përnë. E kishë për të shië roborinë hamë saba, 30 ditë, hamë saba, edhe në akëshamë, diherë në dite. E po mira jo, sa mira jo, edhe në sabat për po bënë se vabë, për se kazonë e në Ramazani, edhe kërë kazonë Ramazani për po bënë se vabë, e burrat kërë ku zë Ramazani që mu bojë. Oto, heki drobë, shtu një drobë, s'ka i kinu ato drobë ati, heki për ati që ti jashtë, për shka i Kipru, që ti batë matë për jashtë, ashtin e mrejna, e ki këta një jata. Kurë gjohë? Kurë gjohë? Së po qëtë një shkanë me këdanë, ajo e dhe atëherë po qëtë me këdanë. E pra, veç gratetona janë kach më ndarë edhe si kej kunë mo. Për në thamë, besën si kej kunë mo. Veç këtë tonët janë matë menqurat edhe matë ndarëshmet e grave, se kemi jetu dhe adje ku janë musliman, kemi pa doktora dhe shok që nga kanë kazu për familit edhe kemi lezu nga kanë kazu për familit e veta edhe ato janë kostimzi ve stonat kanisin 5 vetë një përpapu që këtë që këtë që kam da po din ko, imon ko ndër ko, rëstekt ko edhe daj ma pra të knoshën pra na të knoshën ato të knoshën asmit e ton të knoshën të gjithë busqeshën se jemi ropë të Allah edhe dhe jemi ndinin ati e ata Allah prapë e lusim që neve këtë mirësi shpirtrore mrejnë apë në i vazhden, edhe të në i rritin shë Allah, e nëse bëmi pasani këdën herë, o Allah i jo në banë prijative që i ze qatën e pasani e se japim me kohë, edhe në banë prijative që i atë që ta japmi, ti ka bëzë në i bëjsh, në i rritësh, në i rrujsh, ditë në kjametit në i pësh, më mirë se e kemi bëna vetë, walillahil patiha.